agora a colaboración do noso correspondente Xulio Simón, que comeza con unha peza de música de Chico César as palabras mágicas palabra mágica concretamente e finaliza a súa intervención con outra peza de música de Chico César que se titula Clandestino bueno, pois, aí teñen Xulio palavra mágica eu lhe peço por favor não diga a palavra mágica não diga a palavra amor não diga a palavra mágica eu lhe peço por favor não diga a palavra mágica não diga se não eu vou meu coração irá lata é livre na teoria de noite cruz a cidade Necessidade de dia Meu coração atropela Os trios pela avenida Meu coração de novela Só quer você, minha vida Arengueira Arengueira, arengueira Arengueira Arengueira Arengueira Arengueira Não diga a palavra mágica Eu lhe peço por favor Não diga a palavra mágica Não diga a palavra amor Não diga palavra mágica, eu lhe peço por favor, não diga palavra mágica, não diga se não eu vou, meu coração vira lata, é livre na teoria, de noite cruza a cidade, necessidade de dia, meu coração atropela, os fios pela avenida, meu coração de boa tarde dende con barro onde despois de tantos días de choiva temos hoxe un día solleiro constituíuse non hai moito a asociación de amigos do mosteiro de pollo Son máis de mil persoas preocupadas por recuperar e por envalor os fondos bibliográficos que acolle a comunidade religiosa do Mosteiro de Pollo. Este mosteiro, a parte do seu valor histórico e arquitectónico, alberga no seu interior un patrimonio valiosísimo. A súa biblioteca é única en Galicia, en ela hai documentos antiquísimos, entre os que figuran algúns incunables, impresos durante o século XV. Hoxe en día están digitalizados uns 10.000 volúmes entre uns 140.000 que se estima pode haber. Ademais da biblioteca, o mosteiro conta tamén cunha hospedaría con 220 dormitorios e unha adega cunha produción de 4.000 litros de albariño e algo de mencía. Conta tamén con dous claustros ou da portería ou dos laranxos de planta rectangular e o claustro principal ou das procesións de menor tamaño. Moi coñecido tamén é o seu horrio de considerables dimensións. Pasando a outra cousa, en Pontevedra abriuse a inscripción para participar nun orixinal recitado de versos a dúas voces que convoca o colectivo de Bella a Bella e o Ateneo de Pontevedra. Trátase da primeira mostra poética Versos a dúas voces o primeiro evento destas características que se organiza na cidade. Este acto desenvolverá no Museo de Pontevedra o próximo 20 de marzo, coincidindo coa semana na que se celebra o Día Mundial da Poesía. Os organizadores invitan a participar nun recitado por parellas en galego ou portugués. Os recitados contarán para aqueles que o desexen cun acompañamento musical. O acto abrirase e pecharase coa actuación dun grupo de música tradicional galega. As bases para participar están publicadas no blog de bellavella.com e nas redes sociais do colectivo, e que resumo eu a continuación. Poderán participar autores pontevedreses ou non, coa única condición de que os versos elixidos estean en galego ou portugués. Non hai limitación por idade, aínda que dada a natureza do blog de Bellabella.com animan especialmente os autores de máis de 60 anos. A mostra consistirá no recitado por parellas dun único poema ou fragmento xa existente ou elaborado para a ocasión e que deberá ser como mínimo da autoría dun dos participantes. Un mesmo poeta ou acompañante non poderá formar parte de máis dun recitado. O tema dos versos será libre, evitando, iso sí, contidos inadecuados ou ferintes. Eh, as persoas interesadas deberán inscribirse con anterioridade ao 15 de febreiro no correo de bellavella.com, indicando no asunto versos a dúas voces. De bella a bella, primeiro con V, segundo con B. Os poemas serán publicados no número especial da revista que publica o blog de Vella a Vella e no a súa canle de Youtube. Cambiamos a outro tema. O vigués eh, Luís Torres, conhecido como o pintor máis longevo do mundo, faleceu o domingo pasado aos 111 anos que cumpriu o pasado 29 de dezembro. Torres que era o varón español de máis idade e o sexto no total, seguía en activo ata hai ben pouco. Ainda que seguía pintando, xa non vendía os seus cadros, nin organizaba mostras. E numa recente entrevista sinalaba que os cadros que tiña que os cedería o Conselho de Vigo. O biólogo David Sinclair recoñecido polas súas Investigacións en epixenética Explicaba hai pouco Nunha entrevista a importancia De unha alimentación axeitada Para postergar os sinais do paso do tempo A revista Time citou -no como unha das 100 Persoas máis influentes de todo o mundo Este experto é recoñecido Polos seus estudos Da alimentación anti-envellecemento Unha área que tendo en conta Que a poboación ten de envellecer, ten e terá cada vez máis relevancia no futuro. Pois ben, este experto en longevidade de hardware cita oito hábitos para retrasar o envellecemento e que se resumen en nada de azúcre, nada de pan, pouca carne, nada de lácteos, nada de alcohol e tabaco, xexún intermitente e exercicio físico. E obviando todo isto que acabo de dicir, o xoves pasado o cociñeiro e máis unha concelleira presentaron en Marín as crónicas carnívoras, versión cocido galego. A cantina, la cantina del Muelle ofrecerá dende este sábado e ata o 14 de febreiro unha iniciativa que consiste en premiar con 300 euros aquela persoa que sexa capaz de comer en menos tempo unha fonte de cocido de 3 kilos. Pouco afortunada me parece esta iniciativa non só por non cumprir ningún dos vos hábitos citados anteriormente, senón tamén porque o chamado marisco de cortello hai que saborealo e degustalo a modiño. Descoñezo se o pintor Luis Torres cumpría os oito hábitos que nomea David Sinclair, pois non é doado pasar sen pan, queixo e viño. Tanto se temos en consideración Os oito hábitos saudables que citei anteriormente, como se somos capaces de anotarnos a concursos gastronómicos estrafalarios como o de Marín, compre ter moi en conta o que dicía a científica galega Sonia Villapol nunha recente entrevista. Antes que unha enfermidade colle o temón da nosa vida, deberíamos adiantarnos e procurar detectar os seus inicios. As revisións médicas rutineiras non deberían preocuparnos facelas tarde ou non facelas pode levarnos á perda de diagnósticos precoces de enfermidades sen síntomas previos agravando o prognóstico ou dificultando a eficacia do tratamento Eu teño que recoñecer que ás veces me deixo levar polo que aconsellaba aquel outro homem sabio Se a vida é curta e a morte é eterna, que mellor que agardala na taberna e se é posible escoitando boa música como a de Chico César cantor e compositor brasileiro ademais de escritor e xornalista Aos vivos foi o seu primeiro álbum gravado no 1994 en São Paulo e dele escoitamos o tema clandestino que teñan unha boa fin de semana riso do menino que nem nasce e chora apavora como a chota da órfana maior que o plenário da ONU e a lágrima do grão mestre da conclusão